Чайка Джонатан Лівінгстон Справжньому Джонатану-Чайці, що живе в кожному з нас. Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега Закинув сітки рибальський човен І звістка про це Вмить долетіла до зграї Що чекала сніданку Ще мить І тисячі чайок Злетілись до човна Щоб вибороти собі якусь поживу Новий день Приніс нові клопоти А далеко від усіх Далеко від рибальського човна і від берега вправлявся в польоті самотній птах – чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів у гору, опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав у передзігнуті крила і хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів усе повільніше, поки ще під вітру не стих у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він примружив очі, затамував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі. «Ще трохи, на один дюйм!» «Зігнути крила». Пір'я в нього стало дибки, він зляк у повітрі і впав. Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися на льоту – це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінгстон, який без тіні сорому знову і знову вигинав напружені крила, щоб летіти все повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ. Хіба що найнеобхідніше, як долетіти до берега до їжі та повернутися назад. Для більшості чайок головне – Їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був найважливішим за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати. Проте любов'ю до полютів, як він скоро збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан зранку до вечора літає десь сам один, та ще й по сто разів шугає аж над водою. Як то він казав, тренуючись у низькому польоті. Він ніяк не міг збагнути. Чому, літаючи на висоті, менші за напіврозмах його крил? Він може триматися в повітрі довше і без будь-яких зусиль. Його плавна посадка в низькому польоті завершувалася не гучним плюскотом при зануренні лапу воду, як зазвичай, а появою довгого пінного сліду, що тягнувся за тілом Джонатана. Щойно він, підібгавши лапи, торкався води. Коли ж він почав сідати з підібганими лапами на берег, а потім міряти кроками довжину сліду, його батькам це вельми не сподобалося «Чому, Джоне, чому?» – питала мати «Чому ти не можеш поводитись, як усі?» «От низькі польоти – це забавка для пеліканів та альбатросів» «Чому ти нічого не їси?» «Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися» Ну то що, мамо, нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі і чого не можу. Я хочу знати, от і все. Бачиш, Джонатане, мовив батько, зовсім не сердито. Скоро зима. Рибальські човни будуть виходити в море нечасто. А риба, що зараз плаває мілко, піде в глиб. «Коли вже ти хочеш чогось навчатись, то вчися краще, як здобувати їжу. Польоти – це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти!» Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів потому він намагався поводитись, як інші чайки. «Так, він справді дуже старався!» і галасував щосили, коли бився за їжу біля рибальських човнів і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами. Та все було марно. «Яка дурість!» – подумав він нарешті і рішуче кинув на силу здобутого анчоуса голодній старій чайці, що летіла слідом. «Весь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще стільки треба вивчити. Невдовзі Джонатан знову опинився у морі сам один – голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про найбільше, ніж найшвидша чайка у світі. Злетівши на тисячу футів угору, він щосили замагав крилами, стрімко шовнув униз і зрозумів – Чому чайки складають крила, коли йдуть на стрімку посадку? Через шість секунд він уже летів зі швидкістю 70 миль за годину. Зі швидкістю, при якій крило втрачає рівновагу в русі, Знову та й знов те саме. Хоч як він пильнував, аби не розслабитись, на великій швидкості сили полишали його і він губив рівновагу. Підйом на тисячу футів. Стрімкий ривок уперед, потім униз, відчайдушний змах крил, вертикальне падіння. А потім, і так щоразу, його ліве крило завмирало на підйомі, він хилився на бік, припиняв махати правим крилом і безладно перевертаючись у повітрі, коли йо мчав униз. Він ніяк не міг здолати цей підйом на великій швидкості. Він зробив 10 спроб, і всі 10 разів, коли швидкість перевищувала 70 миль за годину, втрачав рівновагу і стрімголов летів у воду. Річ у тім, зрозумів він нарешті, коли вже був мокрий як хлющ, Річ у тім, що на великій швидкості слід тримати крила непорушно. Можна махати крилами лише доти, поки швидкість не перевищує 50 миль за годину. Тоді він злетів на 2000 футів угору і спробував іще раз. Стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сягнула 50 миль за годину – Припинив ними рухати це було дуже важко, але ж спрацювало десять секунд він мчав зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок. Але ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил. Невідома і нездоланна сила знову заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлетиться на друски. Стрімко, наче від вибуху, падаючи вниз, він уже не відчув страшного удару, об тверду мов камінь воду. Коли він нарешті опритомнів, а це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяйві. Понівечені крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. Він потайки марив, аби цей тягар затягнув його у глибінь, на саме дно, щоб усе було скінчено. Та коли він уже почав занурюватись у воду, Якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини. «Тут нічого не вдієш. Я – чайка. Проти своєї натури не підеш. Якби я справді мусив щось дізнатися про польоти, то мав би більше мозку в голові. Якби я справді міг навчитися швидко літати...» то мав би короткі крила, як у сокола, і полював мишей, а не рибу. Батько мав рацію, мені треба забути цю дурницю. Треба повернутися додому, до зграї, і вдовольнитися тим, що я такий, який є. Жалюгідна нікчевна чарка». Голос умовк, і Джонатан скорився йому. Вночі чайка мусить сидіти на березі. І відтепер так пообіцяв самому собі. Він буде звичайною чайкою. Так буде краще для всіх. Він на силу відірвався від темної води і полетів до берега. Радий, що навчився берегти сили в низькому польоті. Та ні, що це я? він. «Це все в минулому. Я мушу забути все, чого навчився. Я просто чайка. Я такий, як усі інші чайки, і літатиму, як вони». І він з болісним зусиллям піднявся на сто футів угору та чим душ замахав крилами, кваплячись до берега. Тепер, коли він вирішив бути просто звичайною чайкою у зграї, йому полегшало. Адже розірвана пута, якими він сам себе зв'язав Не буде більше ніякого навчання Не буде боротьби Отже, не буде і поразок І як хороше ні про що не думати Просто летіти в темряві Летіти до берегових вогнів «Темно!» Раптом пролунав той самий тривожний голос «Чайки не літають, коли темно» Та Джонатан не хотів слухати Як хороше, думав він Ясний місяць, світла стежка на воді, вогники на березі все таке мирне, спокійне Спускайся вниз, чайки не літають у темряві Якби ти справді міг літати в пітьмі, то мав би совині очі Мав би більше мозку в голові Мав би короткі крила, як у сокола. У нічній темряві на висоті ста футів Джонатан Лівінгстон примружив очі. І біль, і роздуми – все зникло безслідно. Короткі крила. Короткі крила сокола. Ось тобі й відповідь. Який я був дурний – «Усе, що мені треба, це маленьке крихітне крило. Все, що мені треба, це скласти крила так, щоб у польоті ворушити самими кінчиками». «Короткі крила!» Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безодноє моря і, ані хвилі не думаючи про поразку, про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил. А самі кінчики... Вузькі, мов кинджали, виставив на вітру і стрімко кинувся вниз. Вітер грізно ревів у нього над головою. 70 миль за годину, 90, 120 і ще швидше. Тепер при 140 милях за годину йому було не так важко долати вітер, як при 70. Один легенький порух кінчиками кирил, і він вийшов із пікета промчав над хвилями, мов сіре гарматне ядро в польоті до місяця. І дивлячись примруженими очима в лице пітьмі та вітру, він відчув шалену радість. «Сто сорок миль за годину, і все під контролем!» Якщо я почну піке з п'яти тисяч футів, а не з двох Цікаво, з якою швидкістю? Недавні роздуми та обіцянки було забуто Ніби їх звіяв могутній стрімкий вітер Але він не картав себе за те, що порушив слово Ці клятви для чайок, що згодні бути звичайними чайками а той, хто хоч раз торкнувся вершини пізнання, не може зв'язувати себе такими обітницями. На світанку Джонатан продовжив тренування. З висоти 5 тисяч футів рибальські човни в морі здавалися малими трісочками на голубому тарелі, а зграє за сніданком хмаркою летких порошинок. Він лишився живий. Був сповнений сили, тремтів від радості. Був гордий, що опанував свій страх. І тому він, не вагаючись, притиснув до тіла передню частину крил, випроставши самі кінчики і поринув униз до моря. Спустившись на чотири тисячі футів, він досяг гранічної швидкості. І вітер постав проти нього, мов щільна пульсуюча запона що перешкоджало йому рухатися швидше. Він летів прямо чим далі вниз, зі швидкістю 214 миль за годину. Якщо випростати крила зараз на такій швидкості, то його розірве на мільйон шматків, і він розумів це дуже добре. Але ж швидкість – це могуття, швидкість – це радість, швидкість – це просто краса. Він почав виходити з піке на висоті тисячу футів, і кінчики його крил залопотіли і зігнулися під шаленим вітром, а рибальський човен із зграєчайок кудись зникли. І раптом виросли просто в нього перед очима, затуливши собою шлях. Він не міг зупинитися, навіть не знав, як повернути на такій швидкості. Зіткнення – це смерть, і тому він заплющив очі. І сталося так, що того ранку на світанні чайка Джонатан Лівінгстон врізався просто у зграю, що спокійно снідала. Влетів, як вихор, на швидкості 214 миль із заплющеними очима. Та, мабуть, чайка долі йому всміхнулася. Ніхто не загинув. Коли ж він знову підвів голову до неба, то все ще мчав зі швидкістю 160 миль за годину. А коли зменшив швидкість до 20 миль і нарешті зміг випростати крила, рибальський човен уже здався малою цяткою в морі за 4 тисячі футів від нього. Перше, що він подумав, це тріумф – гранічна швидкість – 214 миль за годину для чайки. Це прорив, це велика вирішальна мить в історії зграї, а для чайки на ім'я Джонатан це початок нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти 8 тисяч футів і відразу збагнув, як робити поворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їнки на кінчику крила. І можна плавно, красиво повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що коли на такій швидкості змінити положення хоч би двох пір'їн, тебе закрутить як кулю. Одне слово – Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. Того дня він не захотів гаяти час на балачки з іншими чайками і літав, аж поки посутеніло. Він вивчив мертву петлю, повільну бочку, подвійний переворот через крило, обернений штопор, зворотній імельман, віраж. Коли Джонатан підлетів до зграї на березі, вже давно була ніч. Голова в нього йшла обертом, він страшенно втомився. І все-таки із задоволенням зробив іще одну мертву петлю, а потім ще й швидкий переворот. А тоді вже пішов на посадку. Коли вони про це почують, думав він про свій прорив, вони ж просто очманіють від радощів. Скільки цікавого в нас попереду. Не товктись на місці поміж рибальських човнів, а знати, на що ти живеш у цім світі. Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими, сильними, розумними. Ми будемо вільні, ми навчимося літати. І майбутнє постало перед ним як Осяйна далечінь, що вабить і кличе вперед. Тим часом зграя збиралася на велику раду. Та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було. Чекали на нього. Чайко Джонатан Лівінгстон, стань усередину. Слова старішини звучали дуже врочисто. Виклик «Усередину кола» означав чи страшну ганьбу, чи той найвищу шану. Коло пошани – це честь, якої зазнали хіба що найсміливіші з ватажків. «Так, звісно», – подумав Джонатан. «Сьогодні вранці вони бачили мій прорив. Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком». Я тільки хочу поділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатан Лівінгстон, мовив старішина, стань перед очі твоїх товаришів у коло ганьби. Його, наче, вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло. У вухах зашуміло. У коло ганьби? Це неможливо. Прорив! Вони не розуміють. Вони помиляються, вони помиляються. За своє неподобне легкодумство гудів урочистий голос. За те, що споплюжив гідність і звичаї народу чайок. Виклик уколу ганьби означав, що його виженуть зі зграї, засудять до самотнього життя на далеких скелях. Настане день, Джонатане Лівінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занепастило. Життя – це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне. Ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими – поки зможемо. Чайки ніколи не суперечить великій раді. Та Джонатан усе-таки насмілився подати голос. «Легкодумство, браття мої!» – вигукнув він. «Хто думає серйозніше, ніж Чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати риб'ячі голови, але ж тепер нам справді є для чого жити. Щоб учитися, відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати. Дозвольте показати вам, чого я навчився. Зграя наче скам'яніла. Ти нам більше не брат, нарешті промовили чайки одна по одній а потім з поважним виглядом затулили собі вуха і повернулися до нього спинами. Джонатан Лівінгстон провів рештку свого життя на самоті, але від далеких скель він улетів далеко-далеко. І єдине, що його смутило, це не самотність, а те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красоту польота. Хоча їм варто було тільки відкрити очі, щоб її побачити. Сам він кожного дня робив усе нові та нові відкриття. Він дізнався, що пірнаючи у стрімкому піке, можна зловити рідкісну та смачну рибу, яка водиться на глибині 10 футів. Тепер йому були непотрібні рибальські човни, і крихти черствого хліба Він навчився спати в повітрі Навчився тримати курс уночі, коли вітер дме з берега І долати сотні миль від зорі до зорі Так само спокійно він долав туманну запону над морем І проривався до світлого чистого неба У той час, як усі чайки лишалися на землі і гадки не маючи, що в небі над ними існує щось інше, крім туману й дощу. Він навчився мандрувати з сильним вітром у далекі краї і там ловити на обід смачних комашок. Те знання, яке він колись хотів відкрити всій зграї, тепер було його єдиною розрадою. Він навчився літати і не шкодував, що йому довелося сплатити за це таку ціну. Джонатан зрозумів, що тільки нудьга, страх і злість скорочують життя чайок. А сам він був вільним від цього тягаря і тому прожив довгий, щасливий вік. Вони прилетіли якось надвечір коли Джонатан спокійно ніжився у своєму любому небі. Дві чайки, що з'явилися біля його крил, осяяли темну небесну височинь, мов дві чисті зорі. Та ще більшим дивом було їхнє мистецтво польоту. Вони ледь не торкалися Джонатана кінчиками крил, проте весь час лишалися на відстані рівно один дюйм. Не озвавшись ні словом, Джонатан загадав їм випробування, яке було не під силу жодній чайці. Він зігнув крила і зменшив швидкість до тієї межі, за якою настає неминуче падіння. Два осяйні птахи плавно рушили за ним. Вони знали, що таке повільний політ. Тоді він склав крила, Нахилився вбік і ринув у піке зі швидкістю 190 миль за годину. Вони помчали слідом, ні на мить не втративши рівноваги. На сам кінець він на тій самій швидкості зробив довгий вертикальний переворот. Вони, всміхнувшись, зробили те саме. Він повернувся в горизонтальний політ і довго мчав перш ніж заговорити. «Непогано», – нарешті мовив він. «Хто ви?» «Ми з твоєї зграї, Джонатане. Ми твої брати». Сила та спокій вчувалися в кожному слові. «Ми прилетіли, щоб забрати тебе у височинь, щоб забрати тебе додому». «Ні дому ні зграї в мене немає. Я вигнанець. І ми зараз летимо на вершину великої гори вітрів». На кількасот футів я ще підніму своє старе немічне тіло, та вище злетіти не можу. Можеш, Джонатане, ти ж навчився. Одне навчання скінчено, і настав час починати інше. І таїна, що неясно всвітила чайці Джонатану крізь роки всього життя, в цю мить постала перед ним у сліпучому блиску розуміння. Вони мали рацію. Він може злетіти вище, і настав час повертатися додому. «Я готовий», – сказав він. І Джонатан Лівінгстон, злетівши у височинь із двома зоряними птахами, розтанув у темному просторі небес. Любі мої друзі, поки Джонатан Лівінгстон взлітає у височинь, поставте лайк цьому відео і підпишіться, щоб не пропустити наступні казки. А ми продовжуємо. Частина друга Отже, це небеса подумав він, і потай усміхнувся. Хіба ж годиться отак судити про небеса, щойно ти до них долетів? Тепер, коли він покиїв,